Kar ti je to, neko mogu uključiti arke. Da krenem. Kad nam je jacija. Sad, vremena imamo inša.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 Salavat, mir selam na Allahog poslanika aleyhi salatu wa selam, njegovu porodcu, častne asabe i sve neko i slijedi na putu istine i sudnjega dana. Vraću, draga, evo nalazimo se još u jednom silu, dersu, komentarišujući knjigu Rijado Salihin od imama Nebevija, knjiga koju je Allah Đelšanu podario jedan veliki beričet. Ja sam dosta puta spominjao I kao što kažu Arapi, majka znanja je da čovjek ponovi određene informacije. Svi mi bi trebali da imamo cilj od ovakvih druženja bez obzira o kakvoj temi se radi pre Odgoj odgoj naših duša, odgoj naših postupaka. To jeste cilj od znanja, to jeste cilj od ovih takozvanih Sijela na kojima se spominje uzvišeni Allah dželle šanuhu da insan namjerava mira vačuje nešto korisno pogotovo kada je u pitanju ovaka vidjela gdje se samo citiraju ajeti citiraju se hadisi božjih poslanika alejhi salatu vesselam da čovjek nieti u svom srcu da čuje nešto vjerodostojno od božjih poslanika alejhi salatu vesselam da se preispita gdje je on u svemu tome i ako eventualno naiđe na nešto što je neispravno u njegovom životu, da se potrudi da to popravi. To bi trebao, braću moja draga, da bude jedan od glavnijih ciljeva dolaska na ovakva predavanja svih nas, čak i mi predavači koji predajemo, kada pripremamo ovakva predavanja, prvenstveno bi trebao da nam bude cilj taj da insan prvenstveno sebi koristi, a nakon toga da koristi i drugima. Mi se danas nalazimo u sedmom poglavlju u kojim imam nevevi na jedan, ponavno da reklimo malo čudan način, spojio dva veoma bitna poglavlja. U osnovi imam nevevi radi poglavlje po poglavlje. Večeras je u ovom poglavlju spojio dvije velike, velike cjeline. Sad bi se moglo nagađati šta je razlog, zašto je to on uradio, ali nemamo potrebe za tim. Ja lično sam volio da su to bile dvije odvojene cjeline zbog njihovi bitnosti. Mi večera ćemo pokušati da obradimo oba dve, a tako nećemo obratiti nijednu kako treba. Da smo obradili dvije noći, onda bi to bilo mnogo kvalitetnije. Radi se o dva veoma bitna srčana ibadeta, jekin, čvrsto ubjeđenje, i drugi, također bitan ibadet srčani tevekul osvornac na Allaha. Pa po mom nekom skromnom mišljenju, ako sam ja da mislim, Bilo je pametno da se stavi poglavlje jeqina pa da se navedu ajeti hadisi o tome da se završi nakon toga poglavlje o tevekoru. Ali pošto je imao nevi takvu radiju, mi ćemo se i držati tog rasporeda. Vraću, moja draga, za početak, pošto je ovo dijelimično, ajde da kažemo, možda od prvi poglavlja u kojima se baš radi o srćanim i badetima. Ova naša vjera, islam, mnogo, mnogo pažnije posvećuje srčanim ibadetima. Mi znamo da je iman sastavljeno tri stvari, ali opet osnova čovjekovog vjerovanja jeste vjerovanje čovjeka i na jeziku i vjerovanje potvrda njegovim vje, znači, ekstremitetima, ali osnova kad neko kao ja ti vjerujem, gdje je vjerovanje? Osnova je u srcu. Isto tako neuzubila, kufr, nevjerstvo, Gdje je osnovane vjerstva? Gdje je osnovalice mjerstva? Možete sad neuzubila naći dvojicu ljudi da klanjaju i jednog njegovu namaz odveće u džennet, jedan u džehennem. Zbog čega? Oni vajštinovo dvojica u džaniji, ali problem je u srcu. Jedan klanja da ga vide ljudi, a jedan klanja radi Allaha džalešanu. Pa je, braću moje draga, u islamu mnogo, mnogo bitno Ko što onaj kaže kad govori o nančevim vratnicima, kaže, tu su mnogo, mnogo, mnogo hrabri momci. E, u islamu su srčani i badeti mnogo biti. Allah uposlanik je izrekao mnoge hadise pojašnjavajući ummetu koliko je bitno srce, kaže Allahu, poslanik Ali, ja sam onom poznatom hadisu koji počinje doista je halal, jasam haram, jasam, izveđu njih su sumljive stvari. Na kraju kaže doista u ljudskom tijelu ima jedan organ. Hm. Ako on valja, valja cijelo tijelo. Ako on ne velja, ne velja cijelo tijelo. I šta je rekao? Ela wahi el kalb, to je srce. U drugom vjerodosnovnom hadisu Boži poslani kaže Allah ne gleda u vaše izglede. Čovjek može neko biti crn, neko bijel, neko može biti visok, neko može biti mršav, neko debel. To su stvari koji kod Allaha ne znače ništa. Neko može biti ugljedne porodice, neko može biti iz neugledne porodice, ali kaže Allah ne gleda u vaše vanjštine. Misli se ovdje na ovu vanjštinu. Svakako i propisi Islama koji su vanjština imaju svoju težinu. Ali kaže, gleda u šta? Gleda u vaša srca i gleda u vaša dijela. To je ono što insana čini jačim od drugog insana. Njegov iman, njegovo srce, njegovi ibadet, njegova predanost i njegova dijela. Zato je došlo šta? Inne ekramekum inda Allahi etqakum. Kod Allaha su najbolji koji ga se najviše boji. To je, znači, braćo moja draga, parametar veoma bitan. S te strane, nažalost, moramo prihvati činjencu, pa makar neko se i ne složio sa njom, da nerijetko u umetu muslimani u svom neznanju puno pažnje posvećuju vanštini. Vi znate da je do prije neki, hajde rećemo 30, 40, manje ili više 50, 100 godina, u Mekki ste imali četiri mihraba toliko su se muslimani podijelili da u Meki su bila u Mekic, znači kod kiabi četiri mihrava i sad ti sjediš ko musliman, kaže sad klanjaju hanefijski mezeb, ja nisam njihov, oni klanjaju i ja čekam. Zbog čega? Gde je vanština hanefijskog mezeba i tako i dalje? Onda poslije hanefije sjede i sad šafije klanjaju. A razlika u namazu je sva da li se dodirno uši, jesi li ovdje svjezo ruke ili ovdje ili ovdje i nima više razlika. Svi zajedno stoje, svi zajedno na kijamu, svi zajedno na ruku, svi zajedno... Sve isto. Ali toliko je šetan ljudima uveću te stvari vanštine da su ljudi četirmi hraba imali, kada ne meremo mi s ovim ezebima klanjati. Pa znači, braćima, to je neispravno rezonovanje islama. Da se stvarima vanjštine... Mi ispadnimo da bolji muslimani od Asaba. Oda sahaber nema preneseno nigdje vjerodostu, nema i predaje koje se mogu pojačati da dođu do nivoa da se sa njima donosi propis, ali nema vjerodostne predaje gdje božji poslanik peze ruke. To znači za sabe bilo nebitno, nikako nije bitno. Oni su prenosili od poslanika da mu namazu se micala brada. Kaže Buhari re vidim kad rek inshallahu ekber nešto šutiš mičiće se brada, jel to nešto učiš poslanici? Kaže učimo onu poznatu dovu posjet početnog tekbira. Pa su oni njegov namaz prenijeli u milimetar. Nisu pre nje gdje vezo ruke. Ako od nas je umet, danas najveći problem gdje se ruke. Imaš ljudi, uđeš u džami, on samo, e, evo, da vidimo kada ga ocenimo. Ako sam ovako, doješ, Allahu ekber, naši. Ako sam ovako, doješ, tuđi. Koje je to? To nije gledanje kroz ljevak. To gledaš kroz jedan ljevak i onda još doli imaš jedan ljevak. Ne vidiš dalje odnosa da se ljudi spremni zbog vanštini vanštini a srce zavist hased, na koga se ljudi oslanjaju evo noćas ćemo govoriti tevekulu hajmo biti hajmo biti otvoren Allah mi saješnik ja ću vam ispričati jedan događaj sad inshallah da se čovjek postidi kad vidi dobrog mu'mina koji se oslanja na Allaha posti se koliko si ti daleko od tog ibadeta koliko mi se stidimo Allaha koliko se mi bojimo Allaha, koliko mi priželjkujemo od Allaha. <kuh> Mene nedavno zvao jedan brat, inače ne volim spominjati nikad imena, na predavanju vi to znate, ali pozitivno, jedan brat je švedski, Elvir. Oni su tijeli gore da kupi jedan veliki objekat gdje će biti škola Korana. I treba osamsto hiljada eura. Oni sabrali pisto hiljada, ostaju još mjese iz dana. I ja se čujem sa njim. Paitu da ja to reklamiram na Facebooku gore dole kaže on meni Šej kaže ja sam siguran da će se pare sabrat kaže neće nas Allah ostaviti. Ja čovjek je mal nisam pošao glavom lupat u zid. Gdje sam rekao ja gdje moj iman gdje moj oslanac na Allaha kad sam vidio črstinu ovog insana i črstinu njegovog osa kako on to ubije kaže Šej pare će se sabrat sigurno. Neće nas, kaže Allah, ostaviti. Mjesec dana ostalo, već godinama ljudi sebrali 500.000. Osto mjesec dana sebrili 300.000. I prije dva, tri dana je li poruku, kaže, fala Allah, kupili smo centar. Kad se insan osloni na Allah, il'ala, Hadrami, kad je došu u od svojih osvajanja, dotiruo, ne dotiruo, osvojio domora, nema dalje kaže vojsci, bisminila prekomora sa konjima. I to se predaje, navodi se vjerodoslim lancan, prenosla za nekoj pomisli da mi ovdje pričamo štrunfove i, i neke tamo turbeta i ostali izmišljeni stvari. Pa su ljudi, cijela vojska od 4.000 vojnika prešli prekomora da su im se samo skvasile kopite od njihovih konja. Prešli prekomora. A što misliš da nema neko reknje, hajde priješ mora? Pa ja bi krenuo, ali dok je do koljina. Ako propadnem da se imam kad vratiti. E ne, tada će propast 100%. 100% ćeš propastiti zato što ti se nisu slonu na Allaha. Ti idem ja, pa ako bude more tvrdo, ja idem. Bude meko, Bog vam se ja vratiti. Pa ša, ti mekši nego ostalima. I onda jeđe, bude do koljina, te će biti dopas. pasa. Pa nam faliti ti srćani i badjeta fali nam srćan, a imate ulema kad govori o srćanim ibadetima, to su knjige napisane. Pa je to glavna razlika između ljudi, braćima je draga. Kaži Allah Đilšanuhu, znači imam nevi citira kuranske ajete, i od njih smo načinili vođe koje našom naredbom upućuju nakon što su se strpili i što su naše dokaze bili ubijeđeni. Kaže mi smo učinili vođama na Dunjaluku po dva uvjeta. بالصبر واليقين تنال الامامه في الدين سترpljenjem i yakinom ubjejenjem kaže mi smo ih učinili vođama kad su bili strpljivi i kad su vjerovali istinski u naše dokaze pa je imam nevi započeo ovo poglavlje sa ovim kuranskim ayetom koji jasno ukazuje da su znači od uvjeta da bi ljudi bi bili namjesnici pravi na zemlji, da bi bili vođe, da bi bili znači imami, moraju da imaju ova dva velika, velika svojstva. Kaže se u sljedećem ajetu, onim poznatim ajetam, ajetima u suri El Beqara na početku što mi znamo, ono Elif la min, hum oni su u ahiret juqinun. I danas imate čovjeka bošnjaka, ja znam ljudi, kaže, ja klanjam, ali kaže, ja ne znam da tu tamo ima išta nakon smrti. Al kaže, ja za svaki slučaj kao ja klanjam. Allah, da čovjek to ne čuje svojim ušima, ne bi vjeruo da to neko more reći. Kaže, ja klanjam, ali kaže, ja ne vjerujem da to ima išta. Kad bošnjak rekni ko je se da vratio? Znači, to je taj veliki problem jeklina, ubjeđenja. Jeklina je čvrsto ubjeđenja. Čovjek mora biti čvrsto ubjeđen u ahiret. Ko što je ubjeđen u ovaj svijet, u ovaj ziš, to ga vidi, tako mora biti ubjeđen u ahiret. Tako mora biti ubjeđen u Allaha, Đelešana, da stvoritelj, da on daje je na faku itd. i tako dalje. Ishodno tome i koliko to svatiš sveti se u životu nagrađuje i na tu. Isto tako, Kaže Allah Čilešanhu, u ajetme koji govori u suri o odbici na Uhudu, a kada su vjernici vidjeli stranke, rekli su, ovo je odbici na Ahzabu, što je Allah Čilešanhu kada govori o bici na Ahzabu, kaže, a kada su vjernici vidjeli stranke, rekli su, Ovo je ono što nam je obećao Allah i njegov poslanik. Istinu su rekli Allah i njegov poslanik, a to im je samo povećalo još više vjerovanje i predanost. Sjećate se, govorili smo mi kada je bila bitka na Hendeku, Ahzab, Mekelije su došle iz jednog pravca, Boži poslanik i ashabi Medina u jednom pravcu, a židovi iza liđa. Židovi su do bitke na Hendeku imali sa Božim poslanikom ugovor. Kad su vidjeli oni idu u Kureši, veli, tamam, sad je vrijeme da imaju prekinjenu i Boži poslanik ali sad saman sa svojima sabima u sendviču. Ne možeš nazad, ne možeš naprijed. Allah Đelšanom kada govori o tim ajitima, kaže srca je došla skroz do grkljana, teško, ne mreš naprijed, ne mreš nazad. Tada Boži poslanik kopa hendek kaže, sišu da razbiju onu pećinu veliku, Ubijeđen u Allaha, ubijeđen u njegovu pomoć, ubijeđen, udar jednom krampom, kaže, dati su mi š, ključevi šama. Šam. Ekipa dole, sabahudine, jes to i ti sa njima, Allah te nagradi, sa njima. Pa kaže, dati su mi ključevi šama, dati su mi ključevi Jemena. To su velike ljudi pokrajne, u tim teškim momentima ljudi ne mogu, kao što je došlo, ne mogu u WC otići. Dati su mi ključevi Iraka. Kad su to, e, eh, ovdje je problem, lice mjeri čuli koji ne vjeruju, oni samoićno kaže on nama obećaj Jemen, obećaj nam Šam, obećaj to kod danas nam neko kaže muslimanci vladat kontinentima. Ja, rab da nam je ovo malo Bosnici sačuvat kako kontinenti. Pa vi kažu nam obećaj Jemen, znači sve što okružuje arapski poluotok, Irak, Jemen i Šam. Perzija, sve Kaže, on obećaje neke dvore, mi ne možemo u WC otići. A šta, kako Alad Žešanu opisuje vjernike, kaže, to im je samo povećalo njovo vjerovanje. Uslanike nama govijestuju da će se bori protiv nas i da će nas napadati i da ćemo mi njih pobjeđivati, oni nas, ali će ova vjera sigurno pobijediti. Pa im samo to povećalo, povećalo ubjeđenje. Nakon toga imam Nevevi citira nekoliko ajeta, koji govori o tevekulu pa kaži i ti se osloni na živoga koji ne umiri. Osloni se na uzvišenog Allaha s.w.t. mi ćemo o tom i poslije malo govoriti. I na Allaha neka se osloni vjernici. Se su to ajeti koji govori o vrijednosti oslonca na Allaha. Ovdje imamo jedan veoma bitan moment at, i vjerujte da velik broj naših bošnjaka dosta puta nama koji se trudimo da živimo po islamu prigovaraju tu činjencu a to je Kaže, oni bi samo sjedili, samo bi vi zikrili, bi samo dovili, vi treba raditi, treba ići, treba kopati tako itd. Zato što nam uzme stvari iz konteksta. Mi smo prvi koji najviše pozivano treba raditi. Od akide, od akide, ehli sunete da radiš. I nikad niko nije u životu rekao sam sjedi u džami, ali on tebi samo uzme onaj dio predanje i kaže treba redovno klanjati. I on to tebi sam izglede kaođer ću redovno klanjati pa ja bi umro kaj kada je redovno klanjati. Ko će kaže rad, ko će, Kao on je prvi na planet koji mora početi redovno klanjati pet. No ima sad znači na, na planeti možda imate milijone ljudi koji je redovno klanjati. On to ništa ne vidi. Njemu je šetan lijev ako krenu ovako i on kaže ja sam prvi koji klanja pet vakata. Od čega ću živiti? Kako ću? Pa tevekul, osnovac na Allaha, braćo mladraga, njegovo ispravno razumijevanje, kako nam je pojasnio poslanik u svom životu, jeste srce vezu za Allaha, ali poduzmi na dunjalu dunjaluku sve što možeš. Pazite, Allah, Đelešanu, znači Božijeg poslanika, mjesto Božijeg poslanika kod Allaha je nešto što niko od njegovi robova nije imao. Opet u to i Boži poslanik nije rekao, ja ću hijđru čin, danas upo dana, ja ode, meni šta bude je propisano, biće, ja se na Allaha oslanjam. Šta je Boži poslanik poduzeo faktora da bi uspješno uradio hijđru? Kupio deve, krenuo na veći, krenuo u pogrešnom, znači u kontrasmjeru, ovakuje me iz meke, ovako je medina, on krenuo u kontrapravcu, otišao u pećinu, tri dana se sakrio, sve poduzeo da ga ne naču tome mi nas uči i naša vjera. Poduzmi sve što možeš. Nakon toga podigni ruč, ruke i kaži gospodaru, olakšaj mi. Hoćeš da dobiješ posao i ti sjediš kod kući. Pa kaži, nikad me ne zovu na posao. Paša, jesi je apliciruo? Nisam. Jesi predao papire? Jesi predao papire? Jesi na birou? Ništa nisam, ali ja, kada ja sam redovno u prvom safu. Samo sjedi, paša. To je neispravno razumijevanje. Upališ auto i kažeš, ja ću ime Allaha danas početi voziti. Ja ne znam voziti, ali u Allaha, ja se oslanjam na Allaha i ja ode dol prema neđarićima. Nešto je došto do neđarića, ti iš na prvom semaforu napraviti sudar. Poduči se, bismillah, te okeljna, ala Allaha i osloni se na Allaha i krini. I tako i sam naš život. Čovjek bi tio da ima djeci, ali ja se ne bi ženio. Pa ne mere, nikako, nelogično. Moraš se oženiti, pa onda... I tada je pitanje još ima djeci. Pa je ispravno razumijevanje i tevekula oslonca na Allaha da čovjek poduzme sve, ali da se ne vezuje za tu. E tu mi imamo dijelnično problem. Mi poduzmimo sve i onda se vezujemo za razlog. Ne, poduzijet razlog pa se osloniti na uzvišenog Allaha Đelešanu. <tuh> Nakon toga prelazimo na neke hadise koji su u ovom poglavlju. Rekli smo, imam nevi, ovdje je spomenuo dvije vrste hadisa koji govori o osloncu na Allaha i govori o jakinu. Prvi hadis je jedan poduži hadis, zabilježen kod Ivana Buharije i muslima, jedan veoma interesantan hadis. Vjerujem da ste ga svi dosta čuli. Oni koji nisu, vjerujem da će se mnogo koristiti. Kaže Allah, posanika, ali se vratu se nam, meni su predočeni prijašnji narodi. Paslan kaže, vidio vjerovijesnika i sa njim jednu malu grupicu ljudi, rat, od tri do deset. Poslanik došao na sudni dan i sa njim iz njegovog umeta samo devet ljudi primlo islam. Kaže, vidio sam i vjerovjesnika sa njim samo jednog ili dvojcu i vjerovjesnika s kojim nije bilo nikog. Ja rab. Živio poslanik, svaki poslanik je bez imalo sumnje dostavio ono što mu je Allah naredio, Biće poslanika nasudnjem danu njegovu ume jedan narod. Jedan čovjek sam primio umisla dok je on bio živ jedan. Šta nas to uči, vraću? Uči nas prvo da nas šerijat ne vezuje za rezultate. Drugo, ne vezuje nas za brojnost. Imate sad ljudi, kaže ja možda i, i, i počeo ono, da bude muslima, ali ni neka šakica jada, žena hoće da nosi mahramu, ka, ka sve na ulici otkrivene, sad ja jedina, je li moguće kao da ja budem jedina na istini? Ili, je moguće ja jedini u firmi na džumu? Je moguće ja jedini da ne kradem? Je moguće, je, kao ono, je li... Ma ne gleda se, braću moja draga, u kvantitet. Dolazi poslanik, nima niko, niko nije primio sanjim islam. Nas ne interesuje koliko će ljudi biti večeras ovdje. Nas interesuje kvalitet. Nas interesuje jedan. Interesuje s Interes je Ibn Tejnje. Interesuje s Haldibnu Velid. Salahudin Ejubi. Nikada nešto, nikada, nešto brojnost nije toliko bitna koliko je bitan kvalitet. Pa ovaj hadis kaže Boži poslanik, predočinu su mi umeti. Pa sam vidio poslanika, sa njima grupica ljudi. Vidio sam poslanika, sa njim jedan ili dva. Vidio sam poslanika, nema nikog sa njim. To daje, to muslimanu daje snagu, da ustraje. Pozivaš komćiju, petnije za komćija, hajmo klan, a a, hajmo klan, a, a nastavi. Jer ima poslanika koji su živjeli i pozivali, imali muđize, imali objavu i nismo se niko odazvao. Tvoje je da pozivaš. Pa kaže Allah poslanika, alaihissalatu wasalam, tada mi je predoćena, kaže, jedna velika brojna skupina. Toliko je bila velika kad ja sam pomislio, to je moj ummet. Kaže, nešto crno vidio sam, bukvalno horizont su zatvorili. Ja sam skajponadu, tu je moj umet. Pa kaže pa mi je rečeno, ovo je Musa i njegov narod. Musa, ali selam, i i salam, imao je mnogo sljedbenika. Ali kaže, pogledaj tamo na kraj, pa pogledaj i vidje ogromnu skupinu, pa mi je rečeno, pogledaj na drugi kraj pa samo opet vidio veliku skupinu, ovo je tvoj umet i sa njim 70.000 ljudi koji će ući u dženje, despolaganja, računa i bez prijethodne kaznije. Kaže, Boži, pa sam vidio sam jedan veliki umet, pa sam mislio da je to moj umet. Kažu, ne, ne, to je Musa. Ali pogledaj tamo, pa pogledaj tamo, sve ono je tvoj ummet. E u tom tvom umetu ima 70.000 ljudi koji će ući u dženje, samo će im u tvoj, tvoj, tvoj treći, ulazi. Bez ikakvi... Procedura. E sad je Boži poslanik to ispriču s habima i ošo u kuću. Boži poslanik je ovako džamija i u njega su bile sobe i iz džamije se ulazili u sobe. On njima ispričao taj hadis i ušao. A s sad, ko je ti 70.000? Kod njih vam je uvijek bilo dok nešto se rekne, daj kako to bit. Kod nas kad ti nešto rekni, kako da to zaobiđi. E kaži, je to mekru ili haram? Ako rekneš mekru, ko da je farzajn? Elhamdulillah meku koji nije ni ona uništavajući veliki grije, ni atomska. Ove manje kajka šikare to mi moramo jesti. Kad rekneš ovo i kažeš sunnet, sun alhamdulillahirabbil alamin, sunnet dobro je. Potvrđeni sunnet dobro je. Vađi more. Farz, et eh, tada ćemo gleda kako da ga zaobiđemo. Pa ashabi počeli, ha, koli su. Pa su oni počeli stihati hadit ono kao šta oni misli ko bi moglo biti. Pa kaže, možda su to oni koji se družili sa lovim poslanikom, ali i je selam. Znači, oni su odmah skontali vrijednost da sahava to vjerovatno oni koji su bili ashabi Božih poslanika. Drugi kažu, možda su to oni koji su rođeni u Islamu, pa Allahu nikada nisu pripisani druga. Jer je bilo generacija u Islamu koji su se rodi, pa nisu muslimani. Imaju tu mrlju u svojoj historiji. Pa posle primi Islam, kaže ovi, mi mislim da ti sedamdeset to su oni koji su se rodili komuslimani, živjeli i umrli na tome. Kažu opet treći, odnosno to je ta druga drugi mišljenje, da su ljudi koji nisu prepisivali Allah s. h. tela su druga. Pa je kaže, izišao poslani i kaže šta to vi, o čemu vi, kaže mi raspram, čuli mi ono što ti rekao, pa mi sad nagađamo ko bi mogao da budi. Kaže Allahu poslanik, ali i sada sad morate sad malo biti pažljivi. Imam nebevi je dole napisao u izvedbi hadisa da je to Buharija i muslim. Kaže Allahu poslanik, to su oni koji ne uče rukiju. Ne uči. znači šta znači? Ne uči da ti budeš učač Ni ti traži da im se uči rukija, niti su sujevjerni, a na svoga gospodara se us oslanjaju. Znači tri osobine, ne uče rukiju i ne traži da im se uči rukija, na svu gospodara se oslanjaju i nisu sujevljirni. Tačno je, braćo, samo da ajde završimo ovaj hadis, tada je kaže ustao Ukaša. Poznat, u Kaša. Poznate u ka ja sam jedne prilike ljudi reklo za u Kašu sa kojeg svatiju, kojeg ko koje nije svatio. Pa je ustao jedan asab koji se zvao Ukaša i kaže Allahov poslanici. Tako su asabi, oni su ti prilike pokušal da iskoristi. kaže de dobi Allah da ja budimo ti 70.000. Kaži, Allah poslanik, ente minum, ti si jedan. Ja rab. Sad drugi vidjeli, eh, prilika je, daj da još neko uleti. Ustani drugi, kaj poslanići, učini mene, kaj da ja budim. Kaži, sedeka, kebiha, ukaša, ukaša ukašate preteku. Ovdje je Boži poslanik na lijep jedan način zatvorio vrate. Da on rekao i njemu, i ti ćeš bit, onda bi ustalo deset. E sad, ne mere više deset. Pa je u kaša se prvi sjetio, on prolazi, ostali, trudite se. Evo vam opis, pa se trudite. Ovo je hadis kod imama muslima, nije kod Buharije. I ulema je prigovorila samo, znači nije hadisu, samo ovoj riječi, jedna riječ kod muslima, nju ulema hadisa prigovorila. Pa je tačno da ovaj hadis je kod imama Buharije došao da imaju tri svojstva, da ne traži, da im se uči rukija. To je prvo svojstvo ti 70.000 koji će uči u džennet. Ne traži da im se uči rukija. Toliko se oslanjaju na Allaha da ne traži. Ako neko dođe i dobro on kaže ah i bolesna zgeda ti učim rukiju, može. Već oni, pojenta je pojenta ovog hadisa potpuno stoslonca na Allah, kaži oni ne traži da im se uči rukija. Pod jedan. Pod dva nisu sujevjerni. Gdje je problem čovjeka koji ima sujevirje? On je problem njegove što nema osnovca na Allaha. Oni naši bošnjaci što pljuju za crnom mačkom, a što kaže Hazreti Eldar, od crne mačke se samo boji miš, ne ima se ko drugi bojat, ali imamo mi veliki miševa na dvije noge što vodaju. Ja znam dok sam bio manji, dok se prija fiče vozale, Kad naleti ispred fiće, mačka koči, otvaraj sve prozore, pljuni tam, pljuni vam, pljuni na šofer šajbu, obriši šta imaš i ideš i tada je upitno špoginti, ne špoginti. Zašto kad je letala mačka preko puta, još, ako je crna, <laughs> ma nema teorije, taj dan, cijeli dan čovjek trese se ko prut. Pa je problem sujevjerja tu, nema osnovnica na Allaha. Pa je tačan znači rivajet samo da ovdje je ovaj predaja koji uče rukju da taj ta riječ nije tačna. Oni ne traži da im se uči rukja, oni nisu sujevjerni, oni se ne kauteriziraju. Kod Araba pa je bio jedan način liječenja i danas dan je prisutan, ali je to da se usije željezo i na mjestu gdje imaš bol, da se to, znači, ajde da kažemo, da se čovjek bukvalno malo sprlji kožu i to je ljekovito. Ali Boži poslanik je to izuzeo u ovom hadisu da oni koji se na Allaha oslanju to ne radi. I četvrta svojstva kaže, oni se na svoga gospodara oslanjaju. To su ta četiri svojstva osoba koje hoće u ovih 70.000. I fala Allahu, ima rivajeta da je ti 70.000 još i povećano. Ali ovi 70.000 nije specifično vezano za sahabe, može i od nas neko ulet tako se potrudi. Ali ovaj hadis imam nevi citirao, zbog bitnosti ovo na kraj kaže, i oni se na Allaha oslanjaju. Nacij od vrijednosti oslunca na Allaha jeste i to da čovjek putem oslunca na Allaha može upasti u 70.000 iz ummeta Muhammeda alejselatu veselam koji će ući u dženet bez polaganja računa i bez ikakvu kažnjavanja. Samo im se otvori vrata i izvolte. Ovaj hadis rekli smo nosi mnoge koristi i ova vam jedna korist ovdje. Neko može otići, šta znači čitati knjige bez ulemiji? Neko može otići čitati knjigu i ne zna ovo tumačenje ovi riječi kod imama muslima i oni koji ne uče rukiju. I odiš sutra nekom tamo kući i rukajuš, e, pa pa, neš ga, ti sani 70. Pa što li, jako on to, neš, ne neš, ti što učiš rukiju. Pa šta, hodis u muslimu, jel to ne vjeriš u muslima sad još? Odvijamo. Pa znači, šta znači čitati knjige, da se čovjek ne vrati na ilm, na ulemu, šta je ulema prokomentarisala u određenim pitanjima. Tako isto se može, vidjeli ste, onako ja to navodim, samo da svatite kako se neka dokaz može pogrešno citirati. Kad su oni mladići najavili lov na, na bosanske daje, pa ajet koji su citirali kaže uakatilu a, a imetel kufr i ubijajte vođene vjerstva. Pa su oni o nevjernicima tutljni na safeta. Ali je njima bitno sam da se nešto, nešto s nešim uklapa. Ubijajte vođe nevjersa, safet je vođe nevjersa, to je to jedan plus jedan, dva. E znači šta znači pogrešno svati dokaz? Pa je veoma bitno držat se u lemije, držat se ilma i da čovjek tako razumije ispravno znanje zato postoji kod Arapa jedna izreka kaže men kana sheikh hu hu kitabe galab khatauhu onaj ko bude samo učio isplega on ima više grešaka nego ispravnog znanja a kaže ti mene nešto be. ja sam kaže celi Musa pročitao od korice do korice i to ga pročitao na bosanskom al neka ne mudam više košta vazi kaže ja sam pročitao sam ja sad Musa je završena stvar Garantujem tako mi Allaha svevišnjeg, sam naslove surani jer Bogu zapamtite. Al gotove, okay, nemojte više meni da bi ko šta mi pričao Islamu. Ja sam prošlo kaj cijeli musav. Od korici do korici. Dobro, rekli smo ovaj hadis nosi mnoge koristi, ali nama interesantna ova korista da bi, inša Allah, ako stigne, ja sam priprimio ovdje papira, neki letaka sa sebe, svašta nešto. Ovaj hadis ukazuje na vrijednost oslunca na Allaha Đelešanu, jer na taj način čovjek potpada pod kategoriju 70.000 ljudi koji će ući u džennet bez polaganja računa. Nakon toga, Immanuel Ibn je Hadis citirao hadijs kojeg bilje žima Buharija i muslim, da Allahu poslanik selam govori o Allahu tebi se pokoravam i u tebe vjerujem, na tebe se oslanja. Ovo i nema bitno. Znači da Božji poslanik u svojim dovama spominjao taj moment u tebe vjerujem, na tebe se oslanjam. Pa se iz ovoga uzima vrijednost oslonca na Allah jer je to bila dova Božijeg poslanika a .s. A .s. A .s. A .s. i on je to znači prakticirao u svome životu. <clears throat> Nakon toga citira nam hadis od Ibn Abbasa koji je kod Buhari da je Ibn Abbas kazao Rekao je Ibrahim selam, kada je bačen u vatru, hasbuna Allahu wa ni'me l-vakil. Ovi pokušajte zapamtiti i pokušajte i što više u toku dana izgovarati. Gdje god da ideš, čuješ za neki musibet, nepravda, zulum, Irak, Čečin, jesir, hasbuna Allahu wa ni'me l Allah nam je dovoljan i Allah je najbolji štičenik. Hasbuna Allahu wa ni'me l pa kaži, Kada je Ibrahim bačen u vatru, rekao je dovolja nam je Allah i divan je on zaštitnik. A ove riječi izgovorio je Muhammed Selam, kada su mu rekli ljudi su se radi vas okupili pa ih se bojite. A to im je samo vjerovanje povećalo i rekli su hasbuna Allahu wa ni'me l'wakil. Znate kaj je bila bitka na, na Uhudu? Pa su uslimani poraženi. I to poraženi znači sa jednim velikim gubicima sa mnogo mrtvih i mnogo ranjenih. Pa su mušnici otišli, pa su onda u putu, pa kaži mi nismo ono, nismo završili posao, opet jesmo mi ih porazili, Alosta Mohamed živi, njegovi ashabi opet živi, opet će se oni konsuldovat redove, hajmo se mi vratit. Pa su neke karavane koji su vidjeli te ljude i to došli poslanik, kažu, oni se Boga pripremaju, hoće na, na, ponovo da napadnu. Boži poslanik, on ranjen, ashabi izranjen, ljudi mrtvi, znači dijelimično pod namim zatim. rasulo kaže Allah sahabu, Allahu posanik njegove sabu hasbunallahu wa ni'mal wakeel dovoljan nam je Allah on je najbolji zaštitnik i zaista insan koji živi po tome sigurno će znači doživjeti u jednom velikom rahatluku kada je u pitanju njegova duša vidjećete ali evo, možemo u ovom kontekstu spomenuti laoba posanik kaže tučno citirat imam nevi hadis vi kada bi se oslanjali na Allaha istinskim osloncem, on bi vas obskrbljio kao što obskrbljuje ptice. ovo je, ovaj hadijs se može pogrešno shvatiti. I pričat ću vam, jedan brat je došao jednom čovjeku da prosi čerku. A jadnik, on ne radi, niđe i došao puncu i veli, ja sam došao prosim čerku. Veli, sine, radi li ti džego, čega ćete živjeti? Kaže, on sa tom budućem puncu, A punac, vjeli, Allah Đeošanu obskrbljuje ptice, vjeli, sine, veli vi ne imate krila, ptice imaju krila. <laughs> pa ovaj hadis treba ispravljeno svatiti. Kaže Allah poslanik, da se vi istinski oslanjate na Allaha obskrbio vas kao što obskrbioje ptice. Ali ovo bitno, kaže, one izajutra krenu gladne, krenu u potrazi, a vrati se naveći site. One se oslanjaju, ali ne sjede u gnjezdu i kaže da će Allah na faku, nešto će spast, to zgodi ispod nama. Ne. Kaže, one izajutra krim cijeli dan traži na faku. Ali kaže, i zajitra gladne, ali naviči se vratu, vrate site. Pa je ispravno razumijevanje te vekula da će rekli smo, da poduzme sve što može i da se oslanje na Allaha. Pa ovdje smo rekli, znači, isto ovaj hadis nam ukazuje na vrijednost oslonca Čovjek kad poduzme ono što je mogao, nakon toga, znači stvari prepušta Allahu. Insan ima neka poduzme sve što je mogo i onda gleda i komšija to isto u radiju, komšije raste, kuća u njega stoji i onda ga počne unutra utračirevi jest. Vaša nema potrebe za čirevima, nije problema. Znači, ovaj poduzel sve, ti poduzel sve, Allah je, što njemu to odredio, tebi odredio ovu. I završena stvar. Pa je to ispravno razumijevanje osnovnica na Allaha subhanu wa ta'ala. <kuh> Nakon konto ga imaju nevi nam citirati hadis poznatu predaju koja djelimično praktično pokazuje kako je božjih poslanika se oslanjano na Allaha dželešanu. Kada je Abu Bekr i božji poslanici su krenuli iz Mekke u Medinu, pa su otišli u pećinu, to smo spomenuli malo prije. Pa su Kurejši je velika nagrada ko dovede mrtvog ili živog Mohameda, pa su ljudi izmržnje prema poslaniku, iz ljubavi, za nagradom krenuli da ga traži. Arapi su bili u to vrijeme pogotovo specializirani za praćenje tragova. Znači, to je kod Arapa bila u to vrijeme, i danas imali, već je to dijelimično, hajde kažemo, zaboravljeno, ali u to vrijeme ljudi su na osnovu tragova, znači, mnoge stvari rješavali, pa su ljudi, prateći tragove, došli do pećnije. Našli Boži i pa su bukvalno ušli u tu pećinu i se stonu Boži i poslanik pa Ebu Bekr kaže Allahu posjeću oni samo ako malo razgledaju ugledaći nas. A Boži i poslanik znajući da je poduzio sve što je mogu, krenuo veći krenuo u kontrapravcu, otišao u pećinu, sakrio se, poduzio sve što je mogao, kaže Ebu Bekre šta ti misliš o dvojici s kojima je Allah treći? Mi nismo mogli više ništa uraditi. To isto bilo kad je Soraka Ibnu Mali, kad je stigo, Boži poslanik se više nije uopšte. Čuje se to pod kopij i tako, Boži poslanik ide i uči. Gotovo, nema šta. oni je sad došao. Mi smo poduzeli sve da ne dođe, da nas ne stigne. Pa je to ispravno razumijevanje Tevekula, pa nam je imao Nevi citirao ovu predaju kao praktičan primjer kako je Boži poslanik, ali i sad sam se osvrnio na Lađešanu nakon što bi poduzeo sve što je bilo u njegovoj moći. Od majke pravovjernih umu selemi se prenosi da je virovisnik sallallahu aleyhi vselem prilikom izlaska iz svoje kuće govorio. U ovu dovu, braćama draga, ne bi trebalo da bude musliman, mu'min, a da ne zna ovu dovu. Toliko kratka, a toliko velika dova sa mnogo značenja. Bismillah u ime Allaha. Te vekeltu ala Allahi, na Allaha se oslanjam. Allahu, ja ti se utječim od svoje zablude i da me neko drugi u zabludu ne odvede. Ovaj hadis, sam, ja umoran sam Drugo, drugu dovu. Bismillah, teve keltu ala Allahi, la hawle wa la kuwata illa billa. Pogledajte kako je lahka dova. Bismillah, teve keltu ala Allahi, la hawle wa la kuwata illa billa. Čovjek je može naučiti ako je nikad nije znao da je triput ponovi. Bismillah, Allahi, la hawle, la illa billa. Pogledajte šta dobije čovjek koji rekne ovu dovu kad krini iskući iz ubjeđenja Kaže Ines radijallahu talanhu rekao je Allahu poslanik ko pri, e, pri izlaz koji svoje kuće rekni u ime Allaha na Allaha se oslanjam nema nikakve moći niti snage osim sa kod Allaha i sa Allahom njemu se kaže bude tom čovjeku rečeno upućen si, zaštićen si, sačuvan si Od njega se šeitan udalji, a u drugoj predaj se prenosi da kaži, pa šeitan jedan drugom kaži, šta ti možeš čovjeku koji je upućen, zaštićen i sačuvan? Pogledajte kako je vjera jednostavna i kako je vjera, hajde da kažemo, laka za prakticirat. Bismillah, izlaziš iz kući, bismillah, u ime Allah, teo kelj tu ala Allah, oslanjam se na Allah. La, haule, la Nema snage ni ti moći. Ne može se ništa desiti u svemiru. Bez Allahove dozvole i Allahovog odobrenja. Kaže takvoj se osobi. kaži upućen si. Hudite. Nauputi si. Zaštićen si i sačuvan si. I još šeitan kaže jedan drugom. Šta ćemo s ovim čovjekom? Upućen, zaštićen, sačuvan. Ne, mimo ne možemo ništa. E, ali ne rekniš dovu obrnuto sve. Znači postaješ, hajde da kažemo, lahak plin za šeitana i njegovu ekipu. <kuh> Zadnji hadis u ovom pouglavi, pa ćemo prići nešto, jer rekao sam, nama je cilj iz ovih hadisa da se prispitamo i da vidimo određena pogleda kako mi možemo kod sebe te stvari izgrati, jer tu imam nevi nije spominjao o nama, nakon svakog dresa pokušamo spominuti načine kako čovjek da izgradi kod sebe određena svojstva kojima se govori. Od Enesa radijallahu te aranu Al se prenosi da je rekao, rekao je Enes, u doba vjerovijesnika, sallallahu veselom, živjela su dva brata. Prije Božeg poslanika bila dvojica braći. Ovaj hadis je bilo življen u tirmezi, vjerodostojan je. Pa je jedan radio kod kući, a drugi je išao kod poslanika, e, ovako sjedio i učio taј који радио dosadilo mu kaže Allahu poslanici ovaj non stop idi za nauku ma ja non stop pradim ja njega izdržaj pa mu kaže Allahu poslaniku salatun selam možda ti zbog možda ti zbog njega Allah dželal šan daj obskrpu subhanallah Iako ako vidite šta kaže ulema u komentaru ovog hadisa čovjek treba da zaradi svojim rukama, da nijednog kog ne traži, pa da on, da on bude onaj koji će imati vremena da ide negdje za naukom i za znanjem. Ali opet i u ovakvoj situaciji koja je na jednom stepenu više u smislu, jedan radi, jedan ide da za naukom, kaži Boži poslanik, a možda tebi Allah daje obskrbu i beričec zbog njega. Po ovom hadisu, islamsko čenjaci, navodim mnoge koristi, jedna od tih stvari jeste da je insan u hajru dok pomaže nekoga ko stiče zdanje. Sad vi, lupam, neko kaže, vidio sam tam nekog jetima i hoće djete u medresu, hoće u školu, hoće na fakultet, nima mogućnosti. I ti ga pomogniš. Možda ti Allah poveća beričet u djeci, u tvom imetku, u tvom zdravu, zbog toga. Je nikad o to mi razmišljam? Je to djete ide putem nauke. So, isti ovaj hadis. Jedan ashab ide, studira, jedan kod kuće radi. Pa se ovaj žali i kaže, Allah posljedno ja njega finansiram, on po cijeli dan kod tebe dole. Kaže, možda ti Allah i na faku zbog njega. Pa pogledajte kako Islam lijep, pogledajte kako je Islam širok. Sutra da nađeš nekog koga ćeš ti pomoć njega i njegovu porodicu. Čovjek koji možda bolestan, je timi, sirotinja, sestra neka razvedena, hudovica njena, djeca problemi, ti danas njih pomogniš. Ne znaš, braćo moja draga, mi ne znamo zašto nam je šta dato. Ali ti mo, možda alađe jošanu, možda bolešćuge koji su trebale da, da udari na tebe, na tvojih djecu, možda i alađe jošanu te bolesti skrini zbog ti sadake koju se davu. Pogotovo pomoć insana, koji kreni putem šerijetske naobrazbi. <kuh> Ali rekli smo, znači, prvenstveno i na kraju, znači u ovoj knjizi radu spogleda zadnja koris i navodi ovaj ših, kaže, potrebno je da tragalac za znanjem stjeće svoju obskrhu vlastitim rukama. Da se ne bi opet ljudi ono, evo, ja ću nauku, a ko će me sad financirat? Ne. Ako ikako može da se čovjek osamostali, da stekne na faku, I onda kaže, e, ja ću ostatak vremena prevoditi tražeći znanje. Ali ako neko dobrovoljno kaže, sluša, ja vidim da je ovaj momak. Ja znam primjera, ja sam to navodio i cilj, ali nisam htio da govorim i mena i neću nikad ni kazat. Vi danas imate ljudi, ugledni ljudi, ugledni daji, a ljudi koji zaista mnogo koriste društvo u kojem žive, su tako. Bili su je tim i bili su, pa ih je neko prepoznao. Pa kaže, hajde ti sine se školuj, ja ću te finansirat. Pa taj insan postaje neko nešto veliko, a vjerujte da znam insana koji ga je finansirao u njegovom životu mnogo, mnogo lijepi stvari. Allah najbližno znam možda i jedan od razloga to što je nekog od studenata isfinansirao. Pa znači insan, znači dobro je da nađi nekog kaže sine ti idi vidimo da si inteligentan, da si bogobojazan, da si lijepog hlaka, Što se tiče i materialne strane mi ćemo te finansirati. Allah je šanuće ti to na doktat, nemoji u to sunjat. Ali isto tako, insan, znači, ne treba da kadaju, ja ljudi, ja sam inteligent, daj da ja idem učit, dajde mene, dajte mi para. Treba bježati od toga. To su vraću draga hadisi koju imam, ne bih ispomenuo u ovom poglavu. Ja sam pripremio mnogo materijala, pa vidjet ćemo šta ćemo stiči do kraja kad su u pitanju koristi osnovca na Allaha. 15. Dobro, inša, nešto ćemo stiči. Prva stvar, govorit malo o koristima, onog jeklina. Jer rekli smo imao Nebevi govori o dva poglavlja, pa nas neprestano sad u hadiv se govori o jeklinu, sad se govori o osloncu. Meni nimalo tame to da nije sjela, ali eto, od sljedeći put inšala idemo opet temu po temu. Prva stvar, jeklin, to ubjeđenje. Govorit posle kako i postišta jeklin i ubjeđenje, ali jedna od njegovih veliki korist jeste, braću, draga da je to jedna jedan od najvećih razloga koji oživljava ljudsko srce. Vi kad imate, kad imate ubjeđenje, kad vjerujete u sudnji dan, kad vjerujete u Allaha Đelešanu, to čovjeku oživljava njegovo srce. To je nešto što čovjeku daje snagu. Vi kad vidite, uzmite komparaciju nas i jashaba. Mi u svemu imamo sve imamo dunjaločki bolji od njih, ali su oni u svemu bili napredni od nas. Aj dajte meni sad nekoga da cijelu noć stoji i da klanja noćni namaz. Dajte mi sad nekoga koje je mogo koja savi pješačiti Ljudi idu u džihad, u džihad, halo, halo, u borbu na Allahom putu, u ljeti, i jednu datulu dnivnu dobiju. Ja garantujem ona za satrena kad neko rekao, aj sjedi, klijem ću ti upaliti i evo ti jedna datula za satrena. Dadnije čači, daj meni porciju čevapa, ni tu pet nijesku minimalno, što staću sa hurmom jednom. Ovaj može ići, može se borit, može znači na lavom putu s jednom datulom u toku dana. Zašto? Zašto mi ne možemo? Mi ne možemo spavat gladni. Aj ne mogu. Ja nekad hoću spavat, rekao ženo, ja neću moći zaspati, grče mi crjeva, daj tamo čorbi naspi. Nagruham se, gruh spavam, e rekao sad mogu spavat. A sad bi idu uđe sa jednom datulom. Zbog čega? Šta je bilo njihovo gorivo? Jekin. Jekin, ubjeđenje. S druge strane, šta je nama problem? Slabost ubjeđenja, braćo moja draga, ništa više. Pa je znači jekin, ubjeđenje, nešto što treba odgajati, nešto što treba e, unapređavati i to je nešto što daje ljudskom srcu život. Daj imu snagu. Pogledajte, danas nas, većina nas bi, sad kad bi uzeli da izmerimo dužinu i težinu, svako od nas po 5 do 10 do 15 kila ima viška, većina. Znači, tako se dobro hranimo. A zato paša, da ti nekorektni aj hajpre trči 100 metara, na 95. metru ti bi se zavali, ne mogo i pijet, nek umri. Druga stvar... Yaqin je, je jedan od najvećih razloga jačanja imana. To je opet vezano, znači život srca, jačanja, jačanja imana. Yaqin to ubjege je jedan od najjačih razloga da ti Allah olakša zbog toga odgovor u kaburu kad ti najbitni umrusi, dolazi melek. Pa onaj koji je ubeđen u Allaha dželle šanehu, kako je Muhammed poslanik tvoj gospodar Allah, a kaže kad dođu u licemjeru. Kaže, ja sam čuo da ljudi pričaju, pa sam i ja tako govorio. Nema ubjeđenja. On to nije radi iz ubjeđenja. Pa znači, ubjeđenje je jedan od najvećih razloga da ti Allah olakša polaganje računa u kaboru. Isto tako, ono što smo malo prispomenuli je on najveći razlog, čovjek ustraje. vi pazite, imate situaciju kad čovjek Vrati se Allahu, vrati se vjeri. Sestra počne nositi hijab, čovjek počne redovno klanjati godinu, dvije i počne nazad. Jedan od razloga je slabost je kajina. Čovjek koji je ubijeđen, ti ako si ubijeđen ovozi zid, tvrdo, završena stvar, ti ako si ubijeđen u sudnji dan, ti si, ako si ubijeđen da je Allah je zašerno gospodar zemlje i nebesa, da se ne može ništa desiti osim njegovom odredom, da si stvoren da njega obožaviš, da ćeš polagati naštudnjem danju račune tebe više veoma tiješko nešto može poljuljati. Ali ako je tvoj jekin slab, onda je pitanje koliko ćeš ti moći ići po tim nekim, hajde da kažemo, pod tom nekom dozom, neko poša predavanje i toga predavanje pogura. I toga drži, drži i pa je jekin jedan od glavni faktora da čovjek ustraje na putu istini. Isto tako ubjeđenje jekin je jedan od najvećih razloga širokog rudnosti. I o to mi smo govorili kad smo govorili o u sudni dan. Insan koji vjeruju Allaha istinski, on je širokogrudan. On razumije stvari se desile po kaderu. Ako mu neko i nese nepravdu, on zna da ima sudni dan i tako dalje. Nakon toga imamo nekoliko pokazatelja Ja sam mnogo toga pripremio da Allah oprosti. Nekoliko pokazatelja da neko ima pri sebi jekin. Pa evo, primjera radi vezivanje srca za Allaha, a ne za materiju, ne za razloge. Isto tako da čovjek voli izučavanje Kur'ana, jer zna da će mu Kur'an povećati jekin. Isto tako, u sve što govorim sam pripremio od onoga što je Ulema govorila na ovu temu, a leto nažalost skučen smo s vremenom. Da čovjek istinski voli sunnet Božjih poslanika, čovjek kada čuje sunnet, daj da ga praktikujem, da da živim po tome. To je pokazatelj da neko ima jeqin, on vjeruje u Božjih poslanika, li sallatu selam. Isto tako da čovjek priželjkuje ono što je kod Allaha, jer ima jeqin. Da se boji u samoći Allaha. U samoći. Tu se pokazuje jekin, braću, moje draga. Kad si sam u kući. Tada, ako imaš jekin, tada nima potrebe. Ima neko pretubom ili nima? Jer ti imaš jekin da te vidi Allah Čelešanhu. Kako, kako ojačati kod sebe ovo veliko svojstvo? da bi ako Bog da stigli malo nešto i o Tevekulu tom kazat. Prva stvar, uvijek ja počinjem sa tim, što viši druženje sa Kur'anom. Prvo, na koliko mjesta u Kur'anu se govori o Tevekulu, govori se o jekinu, zaustavit se kod tih ajeta. Ja sam vam govorio i opet, pod namim malo vas provociram, kamo sreće da imamo ljude koji će nam doći pa ja sam iz Kur'ana povadio sve ajete koji govori o jekinu da drugi dođe, ja sam sve ajete povadio iz Korana koji govori o tevekulu na Allaha Đelešanu i oslavicu na Allaha. Pa nam fali, braću, moje draga, življenja sa Koranom, izučavanja Korana na način da će čovjek razmišljati o tome. Isto tako, izučavanje Sirije poslanika, ali kroz ovu prizmu, kako se Boži poslanik, alaih salatu selam oslanjao na Allaha Đelešanu. Isto tako, izučavanje predznaka sudnjeg dana. Interesantna stvar. Ja danas sam pročitao, e, dijelimično me to ono, hajde kažemo, iznenadilo. Čovjek čita o predznacima sudnjeg dana, vjerodostojni predznac sudnjeg dana, imate, alhamdulillah, knjige. Pa kad čovjek čita predznac sudnjeg dana, obistili se. Zar to ne povećava jeklin? Desilo se to sigurno, potvrđeno i medicinski, i naukom, i historijski. Nagovješteno to, nagovješteno sve se to obistnilo. Za nam to ne povećaj naš yakin, svakako da povećamo. Pa znači vjerujte knjige koji govori, ali Dostojevske knjige o priznateljima sudnjeg dana svakako mnogo mnogo jačaju uh, čovjeku yakin, uh, uvjerenje, jačaju mu i Isto tako, braćo moja draga, što više dovi, inače smo dosta puta dovu sužavamo na nešto materijalno, gospodaru podarmi zdravlje, ekstra gospodaru podarmi braćumo draga treba dobiti da Allah dželal većan u otvori srce za ova za ovi velike ibadete. Gospodaru učini me od onih koji se samo na tebe oslanjaju. Gospodaru podari mi jekin koji neće imati nikakvi sumnji. I tako dalje. U viši hadisa vjerodostojnim se prenosi da Allahu poslanik sallallahu alajhi ve on kao poslanik koji je vidio svojim očima džennet i džehennem, on koji je išao na na sedmo nebo uzdignut, on moli Allaha pojačaj mi i daj mi jekin. Učinj me od onih koji se oslanje na Allah, djelšano. pa to treba da bude i naša praksa. Zakaj uvijek to spominjemo? Da čovjek dolazi na, ovakve, na ovakva sila gdje se govori o, o Allahu, gdje se govori o poslaniku, gdje se govori o ovakvim poglavljima, svakako će to biti jedan od velikih razloga jačanja i jekina i ubjeđenja. I zadnja stvar od ovih stvari, prelazimo malo do kraja, eto koliko mognemo samo o tevekolu par minuta progovoriti, razmišljanje o Allahovim stvorinima jača ko čovjeka jeklina. Sjećate se kada je šli safet nedavno gore u BKC-u, odnosno u Skendiri, govorio o Allahu, pa kada je počeo govoriti o kosmosu. Još pazite šej safet njegova struka je šerijatska, ali ono što je možda moglo naći na internetu i po literaturi, pa smo mi svi ovakako gledali u njega kad je počeo govoriti o galaksijama, o veličini zvijezda, o svjetlostnim godinama, o čovjeku, stani razum. Jel to moglo sve nastati samo? Pa to znači ča čovjeku je to in da ovo sve je stvoreno, da ima stvoritelja, da je to Allah dželešanu, on nas je stvorio ovakvi sitne, naredio nam da ga obožavamo i tako dalje. Na kraju, braće moje draga, nekoliko samo stvari koje se vezuju za ovaj opet tebeku li osnovnac na Allaha. Evo samo da Stvari koje dijelimično ukazuju da je naš oslanac na laha poslava. Prva stvar, da se čovjek vezuje samo za razloge. Ma kaže, ja sam tu za svojih deset prstiju, ja znam, ja sam dobar majstor, ja dobro vozim, ja sam, ja sam naučio. Ne braćamo, čovjek treba ispite, oslo... nauči sve što može, nauči fusnote. Ali moli Allaha da ti to olakša. Tako mi Allah može naučiti svu knjigu. Da ti dođe pitanje koje znaš ko vodu. a da pogrešno odgovoriš. Jer ti Allah nije olakšao. Pa se ne treba vezivati. Ok, daj sve od sebi. Cijelu noć uči. Dođi na ispit, ali opet kaži. Teba, keltu, Allah, gospodaru, a lakšaj mi ovaj ispit. Na tebe se oslanja. Možeš pitanje koje znaš ko vodu, pogrešno ga i odgovoriš pogrešno. I tako u svakom postupu, stvar koju si stotinu puta napravio, stvar koju si stotinu puta pogleda o stvarstvu, može se desiti kad se vezuješ zašto? Za razloge. Već poduzijeti maksimalno što možeš, a nakon toga osloniti se na Allaha Đelšanu. Isto tako, tevekul na Allaha djelimično je vezan za kader. Pa insan znači, ako ga nešto zadesi, treba da zna da ga to nije moglo nikako mašiti. Ako ga nešto maši, nije ga moglo zadesiti i tako dalje. Isto tako rekli smo malo prije, osnovac na Laha je u koliziji potpunoj sa sujevljivim. Vraću, moja draga, čovjek uvijek treba samo da ima pred svojim očima ništa u kosmosu se ne može desiti osim sa Allahovim određenjem, sa Allahovom dozvolom. Ljudi tako mi je dosta puta samo kad bi htjeli da razmišljaju. Evo rekli smo ono malo prije mačku, a možete navesti i primjere horoskopa, saljevanje strava i ostali stvari koji je Allahom svevišnjim sekunim čovjek razumano. Evo operisan čovjek. Dovedete čovjeka koji je gore neđe iz Rusije, nikad nije čuo za gospodara. I kažeš ti njemu ima neki polupjan, piše tamo neki horoskop i tebi on nadio da se ti jarac, I on kaže, svi koji se ljudi rodili u sedmom mjesecu, osmom ili devetom, njih čeka nešto kao dobar period, loš period, Allah, on će reći, pa to je budala ko to kaže. U tom sedmom ili osmom ili devetom mjesecu ima ljudi koji su bogati, siromašni, bolesni, kako svima njima to može isto da budi? ostavi vjeru po strani, govorim, ali dođe vožnjaka i daj mi da pročitam horoskop, da im, da im šta me čeka. I onda tam pročita, kao, pred vama su teški dani, on se trese ko banja luka, ja, rab, šta će ovi dana, očekuje me nešto, krži. Ne zna se tobe, arabi, koji je na, na gorim nivou, i ovaj koji piši, ili ovaj koji vjeruje. Saljeva čovjek strave, usvijaš olovo, evo sad dotište, usvijajte olova bez strave ničega, i u hladnu vodu tukneš, ono, puf, mora, hemijski spoj, vruće olovo u hladnu vodu, mora puknuti. U, kaže puca ti strava ti si kaže ispripadan si ja sam kaže jes ma sjećam ja sam bio kaže mal mene jednom krava potirala ja od tada nikad sebi ne mogu doći paša svi smo ispripadani mora nešto ti kaže imaš ti nešto i on sjedi i razmi, ej kad sjetio jesa jesa kad je pripadnu sam pa moraš biti pripadnut I čovjeku prodaš to, e koliko je poslije hatma, imam kao je naučeni 30 hatmi, sam čekam da i neko kupi i tako se ljudima mozak onaj zamajava i prodaje. I zadnja stvar koja pokazuje kao slabost oslonca na Allah jeste da čovjek, ali ovo treba ispravno da je prednost zadovoljstvu ljudi nad zadovoljstvom Allahu. Insan treba da se osloni na Allaha Đališanu, da se znači vezuje za njega, a u granicama mogućnosti da pokuša da prema ljudima bude dobar. Pa kad insan je prednost, zadovoljstvo ljudi nad zadovoljstvo Allaha Đališanu, gdje je tu onda oslonac na uzvišenog Allaha Subhanu wa ta'ala? Evo dvije minute, samo nekoliko savjeta i time ćemo je završiti. Kako ojačati ovaj Tevekun? Malo prvi smo govorili kako ojačati Jekin, sad kako ojačati Tevekun. Iako su to, pazite, Tevekun i Jekin su uzajamno vezani, zato je Allah najbolji ne zna, nevi najbolji ispomenuo zajedno. Prva stvar, spoznaja Allaha kroz njegove imena i svojstva. Ja o tome sam obio jezik govorići, braću moja draga. Nama svima generalno tako mi Allah nedostaje i spoznaje naših gospodara kroz njegova imena i kroz njegova svojstva. Mi nijemo slabo imamo gdje naučiti. Slabo je literaturje na bosanskom jeziku. Da se čovjek upozna sa svojim gospodarom. Ti noćas da imaš neki sastanak sa nekim čovjekom, daj da vidim njegovu biografiju. Pa predaje tu, pa diploma, pa ovo, pa ovo, pa ovo. Niz, nao si prija ime. Kad si saznal nešto o njemu, šta? E tako, braću moja draga, logično je da čovjek ne može se bojati Allaha. Ne može se na njega oslanjati osim ako ga spoznao. Pa Allaha je glavni put ka oslonac na Allaha. Jekin moramo prvo znači krenuti od spoznaji. Kako spoznati Allaha kroz Kur'an, kroz sunnet, kroz knjige koje je pisala o Lema, na ispravan način o Allahu Đišan. Ja ono što znam kod nas da je Šeš sanel Ramić pisao i svi oni koji mogu da nabavite knjige, a ja ne znam imali, li i nema li, ali znam da je Šeš pisao o tome i tu knjigu treba čitati, izučavati. Isto tako... <tuh> Od stvari koji će nam pojačati osnovac na Allaha, subhanu wa ta'ala, da čovjek ima lijepo mišljenje o Allahu. E to ono malo priče sam počeo pričati, ono priču onog brata našeg Elvira iz Švedski. Lijepo mišljenje, uvijek da čovjek gleda optimistično na svoj odnos prema Allahu. Ma Allah će to meni olakšati, Allah će otvoriti, Allah će zaštititi, a ne da budimo pesimistični. Da čovjek gleda uvijek s njegov odnos prema Allahu na optimističan način. A to opet možemo ako imamo spoznaju uvzilišnom Allahu. Mnogo toga sam ja primio za večerasa. Evo da nam brat Tark ima kad spakovat ovu svoju tehnologiju. Molim Allah, Đeršano, da nas očesti na putu istine. Molim vas vana da nas učini od onih koji će se istinski oslonati na njega molim alah dželalüh šerno da nas učestiti na putu istine da nam lakša polagana čini na sudnjem danu na kraju subhaneke allahumma ve bihamdike eshedu en